I sidste uge var det også torsdag på et tidspunkt, og der var det også tid til DJ de Breds program, som du lytter til nu. Og fordi DJ de Breds program er et nyt program her på P6, så, så gik der lidt rod i tidskoderne op til radioavisen op til klokken 9. Det sidste nummer, jeg lige prøvede at nå at, at, at klemme ind i sidste uges udsendelse af DJ Breders program. Det var Ole Bertelsen, en dansk sanger, som har lavet en sang, der hedder Inden på Gamle Torv, og jeg synes ikke helt, jeg synes ikke helt, at uh, Ole Bertelsen fik den plads, som hans sang Inden på Gamle Torv har fortjent. Så nu starter vi altså lige med med at høre Ole Bertelsen inde på Gamle Torg. Og hvis vi har Aalborg, der må, er det en rigtig Aalborg-sang. Så... Ja, der er ude i Aalborg. Uanset hvor du er, så velkommen til DJ Breds program. aalborg Jeg Eller kan sangen inden på gamle tår fra 1979. Det er fra en plade, der hedder øh, Vågen hele natten. Ej, ej nu smutter den lige for mig. Jeg er ret sikker på, at den hedder vågen, vågen hele natten. Er det ikke? Hedder den ikke altid Vågen om natten? Altid Vågen om natten. Tak, mexi når øh, du lytter til DJ Breveds program. Mit navn er DJ Brevet, og øh, over bag knapperne og som min... Øh, og, og til at hjælpe mig, når, når hukommelsen klipper, har jeg min, min ven og min medvært, Mixi C. He, Hej. Hej, Mixi C. Hej. I sidste uge, der havde vi har Det er sådan, at de der har to forskellige mixenøer. Og de hedder mixenøer, fordi de sidder, det er deres opgave at sørge for, at musikken lyder godt. Og de sidder og skruer lidt og mixer og sørger for, at alt er i balance. Og vi har fornøjelsen i aften af Mixi C, og... Hvis du er sådan, at du får lyst til at tune ind til DJ, DJ Breds program fast, så vil du opleve, at vi veksler hver uge mellem Mixi C og Mixi V. Og i dag er det altså Mixi C, vi har over på knapperne. Godt at se dig, Mixi. I lige til Tillykke med dit nye program. Tak skal du have, Mixi. Vi har faktisk fået en... Vi spillede, jeg spillede også Ole Bertelsen i sidste uge. Og så har vi faktisk fået en Ole Bertelsen-relateret sms besked til programmet. Der står... Olle er bare god. Hvor er han i dag? Anyways, hej DJ Brevet. Jeg har problemer med at sige fra og sætte grænser for mig selv. Skaber en masse problemer. Er der andre lyttere der kender det? Og kan man omvendt også komme til at sige fra for meget? Mange hilsner, viseverden fra Frederiksberg. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål det her. Det... jeg er glad for at det ikke er mig der skal svare på det, jeg... Hvad for det er op til dig, lytteren, og måske at prøve at hjælpe øh, viseverden her fra Frederiksberg. Det er da i hvert fald en rimelig sådan, essentiel øh, livsegenskab at have et sundt forhold til grænser. Kan man ikke godt øh, salg, altså, sætte, øh, sætte kursen efter det? Jeg er ikke sikker på, at jeg selv øh, mestrer det, men jeg håber, at der er nogle af vores kære lyttere, der øh, har lyst til at renten ringe ind til DJ Breds program nu og her, eller sende en sms. Telefonnummeret er 42 66 80 29. Skal vi lige sige det igen? Øh, ja, øh, du kan lige så godt skrive det ned. Det kan jo være, selvom du måske ikke lige har lyst til at bidrage med noget til det her, så kommer der nok noget senere, eller du får måske lyst til at ønske en sang, eller sende en hilsen eller noget. Det er sådan rimelig åbent, hvad man kan bruge... Øh DJ Bred, DJ Breds program til, det er sådan lidt et akvarium, som uh, der bliver smidt noget pakker robrød ned i, og så opstår der sådan en form for skum. Som er det, som DJ Breds program er, en slags mærkeligt skum, hvor ingen rigtig styrer noget. Mixere jeg, vi gør hvad vi kan, og så og så sker der alt muligt. Så skriv det ned 42 66 80 29. Hvordan lærer man at sætte grænser, og kan man sige fra for meget, spørger vores lytter Viseverden fra Frederiksberg. Hvor vi har faktisk allerede en lytter igennem. Du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Jeg har Du snakket med Tanja. Hej, Tanja. Hej, uh, mit alias det er Pia, og jeg, uh, jeg ringer ind fra uh, kollektivet Daneska, som ja. har uh, ringet før. Ja, altså, I, no, I, I har deltaget lidt i det tidligere program, som hedder, som hedder DJ Breds Sprevkast. Er det ikke rigtigt? Ja, lige præcis, lige præcis. Jeg, øh, jeg ringer bare, fordi jeg lige har flyttet ind i kollektivet. Okay. Ja. Hvordan har det været? Det har været en enormt dejligt, og folk er jo bare så søde, og vi spiser bare en masse både ansjoser og, og oliven og sådan noget. Og, ja. Så det, det er fucking, fucking fedt. Okay. Spiser I pasta puttanesca hver dag? Eh, øh, vi spiser det sådan... Øh, hvor, hvor, tit, hvor, tit, hvor tit spiser vi puttanesca? En gang om måneden. En gang om måneden. Vi har jo sådan en madklub. Okay. Øh, skal jeg kalde dig Pia eller Tanja? Du, du har to navne indtil videre. Du vil gerne have dæknavnet Pia. Ja. Okay. ja, det kan jeg vist lige. Pia, du, kan du hjælpe viseverdenen for Frederiksberg med det her med grænser? Lære at sætte dem og ikke sætte dem for meget? Det kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt relatere til. Har du selv problemet? Jamen, det har jeg nemlig. Okay. Jeg, jeg har det bare med at sige, øh, at sige ja til for meget. Okay. Hele tiden. Øh, og så har vi faktisk snakket om her i kollektivet, at vi skal til at blive meget bedre til at sige nej. Mm. Fordi at der er jo bare noget... Altså, noget smukt ved, og så at gå glip af ting, og øh, jeg er faktisk for eksempel lige blevet tilbudt et værelse et andet sted. Men så fordi, at der bare er så godt her i kollektivet på den æska, så har jeg det sådan... Det, jeg skal fandme, jeg skal bare sige nej, fordi at øh, man har det godt der, hvor man er. Det et vigtigt ord på tre bogstaver, der nogle gange også kan løse nogle problemer for en, det er ordet nej. Det er det bare. Det er det bare. Så altså, det vil jeg sige til viseverdenen på Frederiksberg. Sige ja til at sige nej. Okay. Jamen det er hermed videregivet til viceverden fra Frederiksberg. Tak fordi du ringede ind, Pia, jeg håber, du vil, vil ringe ind igen en anden gang til de brøds program. Jamen det, det kunne da godt tænkes. Er der noget, du har lyst til at sige til alle de andre lytter inden vi lige går videre til det næste nummer her? Ja. Øh. Jamen altså, jeg vil da bare sige, at man skal ø, fylde sin glas med solskin, ligesom vi har gjort her, og nyde, at ø, der stadig er lidt ferie i luften. Skønne ord. Tak for det, Pia. Jeg glæder mig til at høre fra dig igen. Så, tak. Vi ses. Vi høres ved. Er... Hej. Noget af det, som jeg synes er enestående ved Ole Bertels' sang inden på Gamle Torg, som vi åbnede programmet med, det er, at kender du ikke det... Når normalt, når en sang handler om et sted, så er det typisk sådan et symbolsk sted, eller et metaforisk sted, eller et sted, der eksisterer i ens hjerte, eller i ens fantasi. Øhm... Hos Ole Bertelsen, der, der er det meget konkret. Der er stedet Gamle Torg i Aalborg. Og det, det, det kan jeg stadigvæk grine af, selvom jeg virkelig har lyttet meget til Ole Bertelsens inden på Gamle efter efterhånden. Og så kommer jeg bare til at tænke på en anden sang, som også er sådan cirka... Den er fra samme år for Søren. Denne her indspilning er fra samme år. Og det er... Nu... nu øh, øh, jeg, ikke jeg sætter den bare på her. Men den har et helt andet. Den handler også om et sted. Men det er et, et, et ikke et konkret sted. Så de til sammenligning får vi her Benny Holst og Arne Violer med drømmen om et sted. Jeg vil gerne sige tak til DR's Diskotek for, at de har heddet den her vinylpade frem til os i dag. Du lytter til DJ Breders program. Vi tager imod opkald og sms på 42 66 89, Og jeg sender mine varmeste himsner til kollektivet, der de ringede ind på Tanisca Kollektivet. Jeg kommer drømme om et sted. Drømmen om et sted. Det er en sang, som jeg holder meget af. Det er en sang, som jeg ved, I holder meget af. Når vinteren kommer, blomsterne fryser og tænker på sommer. Se alle mennesker er hård som is. Drømte en drøm om den dag, vi vil fris. Se en gammel mand med våde ryg i stolen hos et lille barn, der kigger op mod solen. Se en far, der er glad, se en mor, der danser. Se en og en jagt, der pludselig danser Vi drømmer Vi drømmer om et sted Som er stort og smukt Som bliver blankt, og det bliver brugt Hvor en er fri, fordi vi er sammen med en Se, hvor mennesker bliver venlige af mig Se et fællesskab, hvor ingen spørger om alder Hvor alle siger ja, når nogen kalder Vi drømmer, drømmer Vi er sammen, en og lige Benny Holst og Arne Violer <laughs> drømmer om et sted. så du sidder sådan en misser med øjnene, som om du bliver ramt af skarp sol, når du hører den her sang. Hvad foregår der? Det var, jeg prøvede at tyde. Der var en del af teksten, jeg ikke kunne tyde. Det var, jeg kunne ikke høre, om det sted blev klamt, når det blev brugt, Nej. eller om det blev blankt, når det blev brugt. Blankt med B, ligesom Batman. S et sted, der bliver blankt, når det bliver brugt. Det, det, det er umuligt at forklare, hvad det betyder, uden at komme ind på et begreb, som du måske har hørt om, der hedder. Poesi, Jeg sad selv og fik lidt, øh, lidt øh, jeg føler ikke, jeg fik det mest ud af det opkald med kodenavn Pia. Altså Pia, du må undskyld, jeg var lige inde i mit, øh, mit forsøg på at demonstrere noget om steder, <laughs> steder og ikke steder i musik, så jeg var måske lidt distræt og fik ikke stillet de essentielle spørgsmål til en, der lige har flyttet i kollektiv. Og netop et, et sted, som vi kender, i Næska Kollektivet, det er i hvert fald et sted, vi kender i det program, der hedder DJ Breds Brevkasse, som vi har sendt de sidste par år. Men yep. i det nye program er det jo meget fedt, at Putan Kollektivet stadig er med os. Det ville særligt være fedt, hvis, hvis vi på en måde kunne samle op på en måde, så vi ikke hele tiden behøvede at referere til det, der var sket før. Fordi øh, nu er det jo et nyt program, øh, DJ Breds program men puttaneske tid. Uh, ja. jeg, jeg, jeg gør mit bedste og jeg skal nok prøve at, at, at, at, være, at, at stille nogle lidt mere prægnante og kontekstfølsomme spørgsmål næste gang i vi er ikke færdige med det her med steder i musik, uh, vi skal nemlig lige et smut tilbage til Aalborg uh, og så skal vi høre en uh, en, uh, en sang fra den skole, der hedder Mellervang 80'erne og 80'erne Ungdomsmusik musik var stort i Danmark. Her kommer Mellervang. Det var ikke til at Vi tiden. Jeg ikke, I uden for Olborg. en verden af din i morgen men nummeret Nogen skal komme forbi Vi snakker lidt om steder her i starten af Didier Breds program i dag Jeg har faktisk fået en besked på programmofonen som åbner for endnu en betydning af sted som jeg faktisk ikke lige havde tænkt over Det er vores lytter Malte Han skriver Hey mand, fedt program Kunne du ikke spørge lytterne om der er nogen med et ledigt værelse i København der skal starte uni 1. september og bor PT på Djursland Altså Pia har jo lige fået tilbudt et værelse som hun sagde nej til Nå ja Pia, Pia, kunne vi videreformidle det værelse, som du har tænkt dig at sige NEJ til, til vores øh, ven Malte på 26? Han mangler et sted. Oh, oh, det er et punkt for mange, det her med steder. Sted at bo. Hold da op. Det har jeg godt nok selv slået sig med. Den er ikke sjov. Malte, vi prøver at hjælpe dig. Men undskyld, jeg afbrød øh, Maltes besked. Maltes besked var ikke længere. Malte leder, bare, ma Malte leder efter et værelse, fordi han skal starte på Uni i København. Malte, vi prøver at gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. Üh, jeg har i hvert fald lige sendt den ud her. Um, og held og lykke med det. Uh, hvad skal vi til nu? Ja, yeah. god. Det er mærkeligt. De første fire numre i programmet i dag er alle sammen for, inden for den, er enten fra 79 eller 81. Men det her nummer... Det er ikke fra Danmark. Det er faktisk fra Venezuela. Fra 1981. Et vene suralansk band, der måske... Ja. Tag det for, hvad det er. på rad fra en tøder, det venatuelenske band, Manjana, med nummeret Amor. Og nu er vi nået til det, vi kalder m m m m Choice, som er en del af programmet, hvor Mixi øh, får mulighed for at vælge en sang, så det ikke bare er undertegnet øh, de brød, der sidder på, på flæsket. Mixi, øh, det synes jeg jo er en herdig idé. Hvordan vælger du at bruge din, fri, din, øh, din, din nøje afmærkede frihed i Nej, den turde? <laughs> Ja, det er virkelig sådan, at øh, man har et skud, ikke? Sådan, <laughs> uh, ja, du har faktisk være bedre stillet som lytter af programmet, til at, at påvirke det. Uh. Fordi så kunne jeg ringe en flere gange, ja, ja. og ønske, ønske flere numre per udsendelse. Nej, ja. men jeg føler alligevel, at der er sådan en lidt særlig, særlig privilegie ved at sidde og have Mixis Choice, fordi det trods alt har den navn, på den ja. måde. Så det føles, føles som om det bliver taget ret seriøst. Det er godt, du har den følelse. Men jeg, men jeg har tænkt mig over, hvad jeg lige skulle spille, men jeg havde bare lyst til... Øh, jeg har haft sådan en, øh, det har sikkert også mange andre, der har, jeg har haft sådan en uge, hvor jeg lidt lidt derhjemme og muggede lidt over, at jeg synes, at verden er ved at falde lidt fra hinanden. eller sådan. Hvad ja. tænker du for? Øh, jamen, det har jeg bare tækket ind hele ugen med dårlige nyheder. FN's klimarapport og Afghanistan og Taliban. Og ja, jeg havde også jeg havde sådan et breakdown forleden dag, hvor jeg, bare, jeg kom til at læse et kommentarspor på Facebook omkring... Det var sådan lidt pride-relateret, og ja. begyndte bare at græde over al den intolerance, eller sådan ignorance, som der er rundt omkring i, i verden over, ja, der er åbenbart bare ikke plads til alle. Men, øhm... Men hvad, hvad står der? Jeg har slet ikke kendskab til det. Hvad, står, hvad, hvad, hvad støder man på i sådan et kommentarspor på Facebook? Om, om, om, om Pride om, om homoseksuel og biseksuel osv Jamen så jeg tror i, i år Eller lige for tiden Synes jeg især at man støder på Sådan modstand mod øh, Transpersoner og Folk med forskellige kønsidentiteter og sådan, Folk der bare sådan Der findes to køn Så er den ikke længere Og, sådan noget, og hold dine uh. ting for dig selv og sådan Nå Nu er der faktisk en lytter igennem Det okay. kan være det er nogen Der vil snakke mere som det her Så <laughs> jeg ja. Lad os. Du har ringet til dit ja, bredest program Hvad er det? Hej, det er, det er Jascha fra Røvig. Ja, Ja. Hej Jascha, velkommen til dit jeg, breds program. Hvad fik, tak. Hvad fik dig til at ringe ind til programmet? Jamen, øh, jeg havde siddet og hørt det forrige program, og så lige pludselig så kom det her øh, helt nye, sjove program, jeg ikke havde hørt før. Ja. Og så kiggede jeg, så stod at man kunne ringe. Jamen, det er sandt. Det gør jeg. Fedt. For... Øh, det virker som et meget fedt koncept. Jeg har ikke hørt det før, og jeg, jeg, jeg, jeg er måske sådan lidt uvidende, og har måske ikke så meget at ringe ind og, med. Velkommen men, i øhm, klubben af uvidende mennesker. <laughs> <laughs> jo, tak. Men, men, men så synes jeg, det var sådan en frisk tilgang til musikvalg. Ja. Så det tænkte jeg, det ville jeg da bare ringe ind og bidrage, men også høre det om, og også hvad... Hvad er det helt ræsser om, hvem uh, DJ-brevet er? Ja det, øh, det, det kan jeg godt lige prøve at give et overblik over. Altså, det, det er mig, der DJ-brevet. Ja, det kan jeg høre <laughs> på stemmen. <laughs> ja, og, og musikvalget, det, det, det består af... Altså, jeg prøver alt vi prøver at, at, ligesom, at, at bruge, bruge musikken lidt som nogle stikord til, til det, der sådan sker i mit liv og i livet generelt og i andres liv. Så det, vi, vi går lidt på tværs af, af genrer for sådan at mere skabe ja. en anden form for sammenhæng. Øhm, ja. Og sådan, ja, prøv at fortælle en historie med det, så det, ja, det, det, det er vist nok lige det. Det var også derfor, jeg ja. valgte at kalde mig DJ-brevet, fordi jeg tænkte, at et godt, en god musiksammensætning skulle gerne føles lidt som at få et personligt brev fra en ven eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm. Jamen, øh, det, lyder, det lyder spændende. Så øh, er det et fast sindetidspunkt, det er det. er simpelthen øh, hver uge om torsdagen kl. 7 øh. Uden løb. Men øh, hvad rører der så, Jascha? Hvordan ser din... Øh... Jamen, i, det er... Jeg er familiefar og skolelærer og badmester og fodboldtræner. Og ja ellers øh, bare øh, gammel. Lidt for gammel. Ung. Oh. Teenager er sind, men øh, jeg kan godt lide at høre radio. Jeg er mest til lyd og ikke så meget til skærm. Så jeg hører rigtig meget radio, især P6, men også alt muligt andet. Når jeg kører bil og, og hvor jeg bevæger mig. Ja. Og så synes jeg, det er spændende, når der er nogen, der byder ind med noget nyt. Og noget ærmeløse. Jeg synes, det er dejligt, hvis man skal snakke, som der bliver gjort. Rigtig meget på P6 Om det er en beatradio, så synes jeg, det er meget fedt, at man har noget andet på hjertet end alle de andre, der sidder og snakker om deres fede koncertoplevelser og alle deres anekdoter om alle mulige kunstnere. Mm. Det bliver meget snævert, synes jeg. Ja. Så synes jeg, at det her det virker meget friskt. Nå, fedt. Det er jeg virkelig glad for at høre. Altså Vi er jo, vi er jo nye her på, på stationen, ja. så vi er bare... Ja bare... Det... Jamen det skal I bare blive ved med øh, at være øh, altså være jer selv. Øh, og så, øh, så må du så være op til os, at lytte om vi kan lide det eller ej. Øh, jeg, jeg overvejede også, jeg hørte sådan noget andet noget af det der med at meldte sig til. Det her panelet. Ja. Og så tænkte jeg, det, det burde jeg måske også gøre. Hvad det er panelet? Men, kan du fortælle mig om det? Ja, det er jo. Jeg tror, lidt det, det er, øh, der opfordrer de unge til at være aktiv i, i valget af musik og programmer på DR, fordi ellers så er det nogle andre, der vælger øh, for dem. Altså, det var måske sådan meget P3-agtigt, og måske var der også lidt over på P4. Øh, men jeg synes, ja, det burde jeg måske gøre for, og, og, hvis jeg gerne vil have, at det ændrer sig. Nu har bare udtalt jeg mig jo lidt sådan småkritisk om, om P6-beat med, at det bliver snakket for meget... Jeg, jeg, jeg, jeg faktisk var øh, mig, bedst i P6 beat, når, når der ikke er, altså når der ikke er, er en, en vært på, og I bare spiller musik, fordi så er musikvalget rigtig bredt. Ja. Så derfor var der også det, jeg sagde, for, altså, når nu, når, når nu sådan nogen som jeg kommer og byder ind med noget, som er helt nyt, så, så spiser man lidt mere ører og tænker, oh, hvad er det? Og, og så tænker jeg, hvis man kan ringe ind, øh, det, det vil jeg lige prøve. Øhm, så det er super fedt, at I tager telefonen, og, og, og du gider give dig tid til at fortælle mig helt øh, mand til mand, hvad, hvad, hvad I er, og, og sådan, så, så man har en god snak. Ja. Altså, jeg, jeg bliver da glad ved, at, at du godt kan bruge øh, øh, min mening og, og, hvad skal man kalde det, kritik af jeres program. Nu har jeg jo ikke hørt så meget nu, men øh, jeg, kan godt, jeg kan godt lide tilgangen. Det, det, er, sådan, det er meget min ånd at øh, det, som det er, og... Så det var, jeg blev nysgerrig på det med brevet, fordi jeg er så gammel, så jeg særlig jo ikke skrive brevet. Hvor gammel er du, ja? Jeg føler 52 i næste uge. Okay. Men på forhånd til lykke med fødselsdagen. Jo tak, så jeg har jo. Jeg har skrevet rigtig mange breve med og kuglepind og tus øh, før alt øh, muligt andet øh, ligesom har <laughs> taget over. I stedet for brevet. Brevet kan jo virkelig noget, eller kunne. Jeg ved godt, at man selvfølgelig skriver en mail, og det er jo erstatning for brev. Men det der med, at man sad og skrev brev, jeg har også boet i udlandet, og er oprindelig uddannet styrmand, og har sejlet en masse, så sad man jo og skrev brev, og så ventede man, og så... Ja, så gik man og kiggede i postkassen, om der var kommet svar på ens brev, og det var der så lige pludselig, og så læste man brevet der, og så men det er en gang til, og så ja. jeg, hvad står der egentlig lidt der mellem linjerne, og sådan noget. Det, det var sådan lidt spændende, og så er det lige pludselig... Tænke, ja, så kan du komme med et eksempel på, fordi jeg tror, der er mange, der aldrig har haft den oplevelse, du beskriver med sådan et rigtigt brev, ikke? Så hvis du, ja. så hvis du nu skulle komme med et eksempel, så folk kan sætte sig i dit sted, kan du så nævne en brev, brevudveksling, som, har været, som du kan huske, som har betydet noget for dig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg har både kæsteprøve, den har der været en del af, men også øh, jeg boet Norræk øh, i Grønland, ja? og så skrev jeg sammen med mine gamle venner, øh, og jeg skulle sådan øh, ligesom beskrive øh, min hverdag øh, i Grønland mm. med slædehunde og arbejde og være, øh, være dansker i et dansktalende land. Øh, når man var på arbejde og i fritiden, så var man jo, så var man jo den fremmed. Og så øh, sådan beskrive det, og så også øh, skrive, om øh, hvad man længtes efter. Og så er man længtes efter at få svar på breven, og høre om, hvordan det gik derhjemme. Fordi det kostede en bundgård at ringe hjem. Mm. Altså man ringer ikke lige hjem øh, til Anders, og hvad de nu ellers sidder Kasper og dem og kører frem det går. Så ja, lige præcis, så der var brevene sådan rigtig essentielle sin tjellignelse, sådan vinter igennem, sådan lang vinter der, hvor man fik Ej. nogle breve engang mellem, og måske der et foto ved. Hægtige fotos, der var fremkaldt ned hos filmhælder. Okay. Jo, jo, det er rigtig gammelt. Men, men, men, men der kunne brevet sgu virkelig noget. Man, man så gav sig tid til at man godt var en hel aften når man skrive et brev. Og nogle gange så skulle man skrive på, videre på dagen efter. Når man så fik læst det, så tænkte man, jeg kan vide, om de forstår det jeg egentlig mener. <laughs> Og så skrev det lidt om igen. Ja. Det var sådan mere til vennerne. Men jeg har også siddet ude på skibet og så bare en til skib til min kæreste øh, helt vildt og skrevet, hvordan jeg kunne flyve over havet og ind igennem Islands Brygge og oppe i lejligheden og være øh, sammen med hende igen under dynen og... Hold da ja. Sådan en brev har jeg også skrevet mange af, men... men øh der er e, det er ved, du får skriver dit forhold til brevene. Det, det er en særlig intensitet, der bliver sparet op, når man ved at det tager så lang tid at overlevere brevet. Det tager så lang tid at skrive det, så hvis du havde ja. været ude på det skib den gang og bare kunne have været på WhatsApp med din kæreste, så kunne man hele tiden have sendt et par hjerter frem og tilbage, men når det tager så lang tid, så bliver man tvunget i blækhuset, og det bliver måske lidt mere intenst, og det bliver lidt mere poetisk, af min fornemmelse. Ja, ja. Ja, det, ja det, det blev tit meget intens, og sådan øh, også øh, gerne det erotisk, øh, fordi det skal også ligesom øh, bekræftes, øh, at man havde alle de her stærke følelser, og også nogle gange fantasier og længsel. Og... Så, det, det er, vi, vi har om at med at gøre med i virkeligheden en form for brev sex. Æh, noget af det var nok. Æh, ja, altså, jeg vil kalde det erotisk, øh, fordi. Det er, det, er, ja. det er jo nok samme ord, men, men, men, men meget var jo, at man beskrev sådan, øh, hvad man havde, havde lavet og det blev lidt kedeligt, ikke? og så, hvad man godt kunne have tænkt sig, hvis man var sammen, og sådan lidt i drømmeverden, at man fantaserede sig hjem og var sammen igen. For dette rigtigt var jo noget, der var selvfølgelig regulær sex, som er skrevet på en pæn måde, som ikke man afskrækkede. Jamen, jeg kan egentlig godt lide, du rettede mig, fordi erotik, det dækker faktisk bedre. Altså, så må vi reservere ordet sex til... Øh... Nej, men jeg har også haft nogle, hvor, hvor det var mere... Øh, altså, seksuelt forhold, hvor man også skrev sammen. Altså, jeg har haft en del kvindebekendtskaber igennem siden. Det har søgmænden som, som regel, men, men altså... Så, så, så er det jo sådan nogle præve, men, men dem nu spurgte du sådan lidt indtil, hvem jeg sådan de først kunne huske. Så kan jeg huske det, der, jeg havde i... En periode jeg på Sydamerika øh, på Vestsiden, og så der, der var, jeg tror det, der var Vestsiden af Sydamerika. Ud. Ja, stillav Ja, så, så har han måske været Venezuela, ja? Det er på Venezuela. Jeg har ikke været i Venezuela, jeg har været i Chile, Peru øh, og i hmm. øh, Vi skulle. Nej, Venezuela det er jo oppe i den. Det er den nordlige del, det er Caribien Karibien. Det, det, det er nordsiden af Sydamerika. Ja, eh? men det, det er vestkyst. Jeg var over på stillausiden. Oh, er du til stede? Ja, ja, ja. Nå, men uh, DJ Bred, uh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg siger tak for snakken, ja. ikke fordi jeg ikke har lyst til at snakke mere med dig, men jeg, jeg har nogle dybdre her, der står og tripper, jeg har en aftale med dem. <laughs> Vi er jo også lige ved at begå den fejl, som, som du synes P6 begår for tit, Jash, ja, nemlig, at der er for meget snak, men jeg må sige, at jeg har været rigtig glad for at tale med dig, og håber du har lyst til hvis der er musik du har lyst til at vi spiller som du tænker passer med det vi ja. gør her så bare send os en sms eller ring øh, ind igen. Ja, altså lige nu så tænker jeg på øh, et godt nummer med fast på Holmen, eller noget i øh, den stil der. det tror jeg vil passe meget godt ind i jeres program. Fast på Holmen. dem kender jeg godt, men du, du skal lige sende mig en titel fordi jeg ved ikke hvor jeg skal kigge. Hvis jeg lige Nej, det gør jeg. Yes, yes, jeg... bare på nummeret her. Det gør du ja. 42 66 80 ja. yes, Den er modtaget. Yes, det går. Tak for opkaldet. Ja, selv tak. Tak I for et gode program. Og... Hej. Tak. Hej. Mixi, det er fandme i orden at have, ja, øh, at vi nu kan mærke lidt, at vi har nogle, øh, nogle lytter lyttere igennem, altså som går derude og lægger mærke til det vi gør. Det, det var et dejligt livsbekræftende opkald det der. Der er i i hvert fald det, vil, at... en, det vil være en gave for programmet at, at få, få besøg af, af lytter uden for vores egen aldersgruppe, der synes virkelig Lyduniverset er et sted, hvor... Jamen, hvor ingen spørger om alder, altså, og hvor vi måske kan lære lidt på tværs af, af alderstrin. Det var fedt. Ja, det var, jamen det var bare... Ja. Det var dejligt livsbekræftende at høre Jasse fortælle lidt om de gode gamle dage også. Og en person, der har en ret tilsyneladende, en ret berøringsflade med brevet i den helt traditionelle papirbrev og alt den længsel, man kan putte ind i det. Ja. Mixi, vi kom fra noget andet, som var... m joys Jo, jo, men så vil jeg faktisk også... på det der med for meget snak, så... Så ja, vi kørte bare... lidt i baggrunden her, altså... Ja, det kan vi godt. Vi skal høre et nummer med et øh, brassorkester der hedder Dirty Dozen Brass Bane, som hvis er fra New Orleans, tror jeg. jeg. tror, nummeret hedder Duet Fluid, og er fra 1984. Og jeg har lige købt det på plade her i sommer. Det har en lille historie om, men lad os høre nummeret. Der kommer Mixes Joyce i dit program. Kom! Jeg har stadig lyttet og der ringer ind. Hvad mere vil du have? Der var en muskede øh, fra Han skriver, let's do it fluid. Flyd med slagene. Hippien fra vi, vil gerne høre, hipstone don't lie. Bademesteren har set mig nøgen, og ved derfor, hvad Nosser og Kent er. Men at spille Kill All Hippies er ikke okay. Lad os lære bademesteren, hvad hofter og kærlighed er. Tør du på p Jeg er 46, og dyrker kærlighed og hofter. HippieMass. 4581 Rørvig PS. Fantastisk program. Okay, den skal jeg lige have lort tyk på, hippie <laughs> Tak for det, du Vi ikke se, hvad er det for noget, øh, for noget hoftemusik, det her? Hvad er det for noget flydende hoftemusik? musik? <laughs> ja. Nummeret hedder Do It Fluid, så det er selvfølgelig lidt flydende. Øh, var det lige en lytter, der også var fra Rørvig, som kendte eller hvad? Jeg forstod ikke lige helt... Ja, dit gætter så godt som mit, som okay, du siger klar. på amerikansk. Ja, ja. Altså. Men øhm, når det her når det var bare, jeg havde sådan en lang smør i gang om, hvordan jeg var blevet sådan lidt, lidt... Livstræt. Livstræt af at læse nyheder og kommentarspor og sådan noget i en uge. Så jeg havde bare lyst til noget livsbekræftende musik. Ja. Øhm, og det er det for mig, det her. Men det var også fordi, <coughs> det var en plade, som som jeg købte jeg købte den i forsommeren, og inden jeg skulle ud af DJ, jeg var ude... DJ på jazzfestivalen i København, og det var så samme aften som øh, øh, fodboldherlansholdet spillede mod Tjekkiet, og det vil sige, og det var ude i København i København, så der var sådan, der var sådan en underlig sådan hvad hedder sådan noget, altså der var dels en jazzfestivalstemning, med sådan nogle lidt langhåret koncerter måske, og så var der sådan alle de her fodboldfans, som var helt høje på, at vi havde vundet over Tjekkiet. Altså det, det, det er to former for folkefest, men nogle lidt inkongruente former for folkefest. Ja, det var lidt det, der var min udfordring, tænkte jeg, og så spillede jeg udenfor i sådan en gyde i kødbyen, og så, <clears throat> så der var sådan et ret stort anlæg, og så sat jeg den her plade på, og så var det som om, at både de der jazzere og de der folk oh. i landsholdstrøjer, ligesom bare sådan samledes i den der gyde og holdt en kæmpe fest, og det var bare helt vildt livsbekræftende og dejligt. Ja, for vi kalder dig Mixi C, og du sidder her sammen med mig. Det er, fordi, du er en rottefinger. <tryk> er det oh. ikke rigtigt? Øh, jo, eller er det sådan noget med at spille på en lille fløjte, så rotterne danser? Det er sådan noget med ligesom at kunne besnære store grupper og individer med noget lyd, altså... Så vi skal tage pointen fra historien om Rottefingeren, og ikke se os blinde på detaljerne. <laughs> Så er der ham der hippie fra Rørvig. Ja, det er jo en... Ja, hvad fanden. Altså, øhm, den tager vi lige, det følger vi lige op på senere. Nu, nu, nu, nu skal vi lige videre til noget andet sindssygt fedt, eller noget andet ret godt, som er løbet ind her på telefonen til DJ breds program, som du altid kan nå, og du kan også nå den uden for programmerne. Så løber der bare en besked ind på vores telefonsvar eller en sms, som vi læser op i programmet. Nummeret, du skal bruge er 42, 66, 80, 29. Skal vi lige tage den igen? Ja, hvis du sidder og tager noter fra radioen på en af de der røde tavler, etch og sketch, hvor man drejer på sådan to drejeknapper, og det er sådan, du tager dine noter, så skal du lige have den igen, og det får du her. 42, 66, 80, 29. Og der er en af vores lyttere, der har skrevet nummeret ned og... Derefter efter han, at han skriver: Kære DJ-brevet! I aften bliver en aften i Olivenens tegn, og jeg glæder mig til, at man ser Manakish fladbrydende til med satar og olie til aftens Og her kan jeg så øh, forklare, at Manakish er sådan nogle. Kan man godt kalde sådan nogle tyrkiske mini-pizzaer. Der er sådan en øh, global kæde, der hedder Gluten Tag. der sælger dem i hvert fald. Nå, men så besk for beskeden fortsætter, jeg er sikker på, de hæver bedre til nogle eksalterede skrig. Jeg har nylig stødt på en sang, som jeg synes, de danske skatteborgere har fortjent at høre. Den hedder Night Lovers af Bapi Lahiri. Og så står der Hilsner Ruben fra Putaniska Kollektivet. De, de, jeg skal look, de, de markerer sig i aften, Putaniska Kollektivet. Det går vi også har hippie uh, hippie uh, hippie messer. When I see a pretty girl moving in the disco I want my friends to walk. how people kiss for live us alone on the dance floor woof in the night the art could be more Hey Osama Nekish Night lover love her, night lover night lover lover night lover Saturday ond rath ko hota hai bukhar Monday supah tak utrne giard ki Kis kari mis kari dat kari tis Kyushar maona, come here please Lovers Night lovers Lovers Night lovers Lovers Night lovers lover, hundred mego bananas, oh mere dil vers, oh janas, drop out the clock in arches or sailors, all you pretty girls and you naughty fellers, lovers, night lovers, lovers, night lovers, lovers, night lovers, lovers, night lovers, night lovers, night lovers, night lovers. Night <laughs> mud island fusion rock pop bang it on the beach shake it in the sand but mommy ke saamne never hold hand lovers night lovers lovers night lovers lovers night lovers, lovers, lovers. lovers, night lovers. lovers, night lovers. Pe patao, ki ice cream juice bhi pilau, lao, lage, ho, na chale, se Shartne, korene, yao, jeans, pen, rap, let's all lovers night lovers, lovers, lovers night lovers, oh lovers lovers, lovers, lovers Lovers, lovers, Lovers, Lovers, Night, Night Lovers, lovers. Det er god det her råben. Vi lytter til med Night Lovers We are night på opfordringen, hvor vi lytter -ruben. Vi skal lige klemme en sidste hit inden og til, og til Hippie masser, vil jeg bare sige, jeg at har, jeg, har jeg har en meget klog veninde, der har foreslået mig at have som motto. Enjoy your hips. Jeg kommer bandet Aventura. Med como a mi Hombre, esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, púpido los flechará. Ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que su por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios los arse Cupido los lechará. Le solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera lo conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo Det er sige Aventura, men De BESO, det er en dominikansk-amerikansk gruppe. 30 sekunder er der regnligvis, og om 3 30 sekunder, så er det Lørdes program tilbage, med flere kvikke lytterhenvendelser, og mere god musik til dig. Jeg sætter lige det her på loop, så du ikke går glimt. 84 afghanere, der har bistået Danmark i Afghanistan, kom i dag til Københavns Lufthavn via Pakistan. Efter et tjek i Lufthavnen blev de kørt til Center Sandholm i Allerød Kommune, hvor kommunen nu forbereder sig på at modtage dem. I første omgang kan de afghanske flygtninges oplevelser i forbindelse med flugten blive en sag for kommunens sociale myndigheder, fortæller borgmester Karsten Længerich. Det er jo en gruppe af borgere, der har haft en rigtig, rigtig, Svær tid her de sidste par uger, og, og så er kommet til, til Danmark. Så den vej rundt kan der godt komme øh, en, en mindre kommunal opgave i det, og det forbereder vi os på. Og ifølge borgmesteren forbereder kommunen sig især på, at de flygtede børn kan have behov for hjælp. Det er jo børn, der har oplevet øh, forfærdelige ting her øh, i den seneste tid, øh, og det kan jo godt være, at de er, de er traumatiserede. Og de evakuerede har nu adgang til to års ophold i Danmark, og derefter kan de søge opholdstilladelse efter lånen. Og mindst tre mennesker meldes dræbt af skud fra Taliban samt et efterfølgende panikløb i Afghanistan. Episoden fandt sted i byen Altså Dabat, siger Øjnvidner til Reuters. Militsfolk fra Taliban åbnede ifølge vidnerne ild mod personer, som viftede med et nationalflag, flag, og det skete i anledning af landets uafhængighedsdag. I går blev mindst tre dræbt under en protestaktion mod Taliban i byen Jalalabad, fortæller Øjnvidner til Reuters. Over en halv snes blev såret under urolighederne, da Taliban åbnede ild mod demonstranter. En skovbrand, der brød ud nær Kaliforniens hovedstad for bare et par dage siden, er pludselig eksploderet i omfang. På blot 24 timer er den 8-doblet fra 2.600 hektar til 21.600 hektar, svarende til 216 kvadratkilometer. Og det svarer til et område på størrelse med møen. Mens to personer er fløjet til hospitalet, da branden hævede en lille by omkring 80 km fra delstatens hovedstad, Sacramento. Chris Sheeran fra byen Grizzly Flats måtte se sit hus brænde ned til grunden. Jeg har lige købt huset for halvanden måned siden. Det er mit første hjem nogen sinde, fortæller Chris Sheeran. Det var min drøm, tilføjer han og heldigvis af min kone, jeg selv, min hund og mine katte i live. Men det er ganske forfærdeligt, siger han. Længere mod nord fortsætter en enorm skovbrand. Den har fået navnet Dixifyre, og den har nu brændt et område på størrelse med lidt mere end Falster, Lolland og Bornholm til sammen ved mærke. Branden har destrueret mindst 1.200 hjem, og 12.000 mennesker har måttet evakuere sig fra deres hjem. Stakkels mennesker her i Danmark. Er det noget mere fredeligt i forhold? Vækslende skydække og 9-15 til grader og svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, Stedvis op til hård Det var radiovisen her klokken 20. Radiovisen i aften bliver læst og redigeret af Preben Lund. det rumba! Ja, ja, ja, ja. Hey, tilbage til de der Mennesker, der har fundet et sted, og så gik der i det der sted. Ikke så fedt at tænke på. Altså. Det var ingen, der så fedt oplevelse. Som Mexicans er det ikke til pipet for en, at vores øh, fucking er altid over det hele. Altså regionale konflikter, skovbrande, oversvømmelser. Jeg tænker at menneskesindet er kumuleret til det her. Det er sådan et program, hvor vi beskæftiger os med nogle af de ikke så fucked up ting, som mennesket også skaber. Tak, ja, ja. Det er i hvert fald en Pandoras æske og at åbenløse, vi skal til at, at prøve at zoome ind på, hvad det er for en gærlighed, der skaber forandringerne der med skovbøjne. Det tror jeg lige, øh, hvis, hvis vi skal give et på det her edit program, så skal det ikke være i dag. Men det virker godt nok som en klovnet affære at skulle sidde og underholde, mens et område på størrelse med Brøndholm, Falster og Lolland der er flammer, altså. Det virker lidt latterligt, men øh. <laughs> det. Ja, det er nemt at sidde her i radiostudio og have det lidt godt. Ja, Men da øh... fanden, hvis ikke der var nogen, der havde det godt, så ville der jo ikke være nogen idé med noget som helst. Øh... Det er jo det. Så vi pakke det hele sammen. Her, vi har fået besked fra en, der heller ikke har det så godt. Der står, jeg er nu en uge, og dermed syv lykkepiller inde i kuren mod min depression, og jeg har en dårlig smag i munden. Det smager fugtig gips bagest i min mund. Jeg har kigget og kan ikke finde fugtig gips under bivirkninger i følgesedlen. Her fandt jeg derimod ud af, at en af bivirkningerne ved medicinen er depression. Ikke overraskende, når nu de 100 piller kun kostede 39 kroner. Tak for et dejligt program. Kærlig hilsen, Petan. Det var Petan, der også var igennem i sidste uge, eller hvad? Ja, Petan skrev sidste uge, at han havde fået konstateret en dyb depression, og så skrev han lidt om priserne på lykkepiller. Og så fortalte jeg lidt om, at den maskine har jeg også været igennem. Og, og der er, ja, miraklerne sker nede i kirken. Hvilket får mig til at tænke på, kan vi ikke bare... Forsøgsvist visk tavlen ren, hvad jeg hører trans-anthem på 10,5 minutter. Altså, det er et meget godt bud, synes jeg. Åh, oh, jeg tror, jeg skal skrue min hovedtelefon op, fordi jeg har brug for at høre noget høj musik. Høj musik. Altså, en form for åndelig tavlesvap. Jeg kører lidt hen over mig selv, når det hele simpelthen bliver for meget, altså. 3 minuters radioavis. Og så er man på vej ned Netto og købe en sixpack. Au, au, au, au. Du lytter til de der breddsprogram. Og du lytter til nummeret... Set in stone med bedrock, hvad vi jo troligt kan kalde lidt. Et fucking trans anthem, altså. Skarpt og sprødt om alle de rigtige kanter, altså. Skud ud til... Vores venner op nordpå, skudt ud til Gammeltorv i Aalborg til putineske koldtider. Yeah, yeah. Ah, kan jeg vide hvordan det om nummer vil lyde, hvis du skruede så højt op som muligt på det anlæg, du lytter på over. Altså, kan jeg nyde, om det ville lyde bedre end nu også? Altså, der er kun ingen noget at finde ord på. Tak for alle lyttere og ønskerne, folkens. Øh, hvis ikke jeg når at spille lidt af, så kommer det næste gang. Jeg har bademesteren, eller Hippie jeg Hippie og er øhm, Rigtig glad for jeres bidrag til programmet, men I kan altså ikke køre sådan en korrespondance med hinanden igennem programmet. <laughs> med mindre en af jer har et værelse til Malte. Med mindre en af jer har et værelse til Malte, men altså... Vi vil allerhelst have de henvendelser, som sådan er måske også rettet lidt mod alle de andre, der hører programmet, ikke? Men altså, det, det er et stort eksperiment det hele, det hele eksperimentet står i flammer, så... På den anden side kan man sgu også gøre, hvad man vil, men det kan godt være, at ikke lige læser det højt. Det er simpelthen med at kommunikere med hinanden via programmet. Men skal ud til Yasha og Hippy Mads, og øhm, som en klog, en af mine meget kloge vinder, vinder engang har sagt, så øh, enjoy your hips, altså den er sikker, den er fuldstændig sikker. der sidder i, når man hører radio derhjemme. I Jeg synes, det her er nummer... Er det er vi gør her, på, her i studiet. Jeg synes, det er en god lejlighed til at sige, at hvis du ligger i en tunet Audi A2 og kører op og ned af Foglehaven fuldstændig uden plan for dit liv, og spørger dig selv, hvor verden er på vej hen, så... Når du holder for rødt... Tast 42, 66, 80, 29 på din telefon. Ring op, rul vinduet ned. Og så når det bliver grønt... Så giver du den fuld af æde og skriger! Jeg lytter til DJ Brødhavns PROGRAM! Du gør det for mig, altså. Jeg behøver ikke, være en Audi, er, uanset hvad for en frisk bil, du lægger i. Så længe du ikke kører nogen ned, ikke? Jeg står på et jul og spiser en pizza-falafle. Så skal du ringe til det her nummer. En, to, fem, ni, syv, tre, ni, en. Så tager de den derfra. besked fra Jascha, der var igennem tidligere. Han skriver, hej, DJ-brevet. Fedt, I lige havde Hippie-Mass igennem med en hilsen til mig som bademesteren. Hils lige tilbage til ham. Spil fast på Holmen med Dudu eller The Limianas med Tita Med hilsen Jascha. PS hippie Mas refererer til programmet Nullerne, hvor jeg ønskede at høre Kill All Hippies med Primal Scream. Den skal I ikke spille i jeres program. Fortsat med den vibe, I har lagt ud med KH Yasha. Det er DJ Breds programs første anti-lytter-ønske. Der er nogle numre, vi ikke skal spille. Hvem har brug for en DJ med lyttere som disse? Yasha, Hippimas, Putanesca-kollektivet, Viseverden... Kodenavn Pia. Så fedt I med derude. Woo! Det så tit talt om, at du ikke synes, at stopstep fedt og sådan noget. Hvad med det her? Altså, så kan du godt lidt lide det, ikke? Nu kommer Next Row med nummeret... Oh, wow! Åh, oh, jeg har faktisk en ren lommingers tid med genre, men altså... Så er det for er at give det en chance! kollektiv. Vi har ingen evner. Det eneste, vi kan er smadre. Eller vi smadrer i hvert fald dobbelt så meget, som vi bygger op. Vi kan ikke selv forklare det. Noget musik med Next Nextrow med nummeret Wow. Oh, uh, det var jeg, lidt jeg, et jeg, crazy ride, synes jeg. Jeg at skrue op. Men det er ikke slut endnu, Det Er nummeret ikke slut? Du skal ikke sidde og tale med et afslappet tonefald. Der kommer <laughs> noget der. Energiniveauet er højt. Er, er det det samme nummer? Nå, det, Ej, det er bare jeg, mere, mere energi inde i mine ører. Ja, ja. Uh, det vælter ind med beskeder her. Folk kan alt muligt, de vil sige. Lad os, lad os prøve at se. Men... Ej, hvor hader det her touch-skærmsnåde. Man kan aldrig stole på det. Hippiemas øh, danser med hjertehåndtegn mod DJ-pulten. Folk er med derude, altså. Prøv at tænke på, når du lytter til de der brede programmer. så indgår du øh, øh, i fællesskab af, af unæge hippier, som hører hører uh, drum and bass det lyder som at være ret fest Vi kommer ind i samtalen også. Og til din Brødheds Program. Du, du vil gerne på. Der, der er sgu en lytter igennem, altså. Du har ringet ind til Didier Brødheds Program. Hvem er det? Hej, du taler med Frederik. Hej Frederik. Jeg står her sammen med min gode kammerater. Vi er på bakken, vi er prøve øh, og at spille til huset. <laughs> <laughs> hvorfor lytter I så til radio? Jamen, det gør vi jo altid. <laughs> Hvad det, er en det, radio. det er altid radio kørende. Hvad kan vi gik se? faktisk lige forbi, forbi øh, øh, bak Bakkekroen, og der spillede de i jeres program. Hvad hedder det sted ude på Bakken? Ba Bakkekroen, der spillede de i jeres program. Okay. Så det var der, vi lige hørte det. Åh, oh, nice. Hvad? Ja. Så tunede I lige ind selv, eller hvad? Ja, yeah, så har vi lige. Øh, vi har stået her og lyttet med. Vi har lige gittet ja, mammas musikken her, fordi vi ville ringe op. Okay, hvor nice. Så nu er I faktisk en form for sådan en lokale helte inde på bakkegronen. Ja, ja, ja. <laughs> indre mindre. Indre mindre. Vi står lige en foran spøgelseshuset. Vi står lige og vælter på en kammerat. Skal vi ind uh, i spøgelseshuset? Er I er på, at I tørrer, det der spøgelseshuset? Jamen, det er det, vi, vil gerne, vi vil gerne høre, om vi kunne uh, få noget uh, boost her fra jer. Ja. Vi er lidt bange for at tage dig ind. Hva, hva, hvad kan vi gøre for jer, som kan give jer modet? at gå ind i spøgelseshuset? <laughs> noget med Kim jeg troede, lige kunne sætte stemningen. Altså, I vil kan... have et musikalsk vat til, så I får mere mod? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Ja. Normalt, dreng... Kan, vat... kan vi ikke sige, ja. at, I, at I får en polet som I kan ringe ind og indløse en anden dag til at få det der? Fordi det passer ikke så godt lige nu, altså, fordi... Hvad spiller kan... I nu? Hvad spiller I nu? Vi hører noget Drum and bass. Altså, drum, bass skal bass, man okay. ikke være helt psyched, når man er inde i spøgelseshuset? Jo, så spiller noget, ikke... noget, noget Jamen, I altså, jeg skal... synes, det her er sygt spøgelsesagtning, Jeg tror, at ingen. Ja. kommer der noget rigtig uhyggeligt. Jeg har i Det kan ikke blive mørkt nok til jer, altså... I skal ind i spøgelseshuset? Nej, det spøgelses. kan det ikke. Vi bor jo ja. inde i spøgelseshuset i hverdag. Jeg bor der jo er det rigtigt? Altså, jeg jeg, jeg jo ham jeg har jo som arbejde, og jeg er ham, der står og skammer folk... i du er spøgelset! Ej! <laughs> ja, det er mig. Jeg det har er en ven, der blev tilbudt et job ja. nede på Jobcenteret, og som sagde... Jeg ja, har haft det længe. <laughs> Nej, nu kommer Svend, ven. Vi vil være med, mens vi kommer ind i spøgelset. Øh, jeg ja, kan I ikke bare... mixe. vi holder på linjen, linjen... Vi holder linjen jeg... åben, ja. Jeg tænker, vi holder linjen er... åben. Vi hopper ind nu. Vi hopper ind nu. Ja, men venner. tur. Bare, god ture, telefonen bare åben. Og telefonen åben. hold telefonen ja, Hold telefonen åben, Vi behøver ikke... Sige det, vel, vil. Sige det, ikke vil. Men vi holder telefonen åben og så kører vi jo noget ja. musik i baggrunden, ikke? Ja, ja, men vi, vi hopper bare på, så vi går ind ad ja, gangen nu. Hvad, hvad hedder vi? Hvem har vi ellers med derude, Frederik? Hvad hedder øh, de? Vi mener? har Jonathan, Janus, Mads og Gustaf. her. Frederik, Jonathan, Mads og Janus... Øh, og August Og Gustav, Vi har dem alle sammen med på linjen her. Så alle vores lyttere på det der bredes program kommer nu med en tur i spøgelseshuset, mens vi hører... Hvor kan vi sætte den her? Hvor, hvor kan vi gøre af uh, taskerne og sådan noget her? Vi, vi, vi, vi har lige en montage fra spøgelseshuset, som kommer til at lægge sådan lidt... Herovre? I baggrunden. Ja, jeg uh, stiller vi her. Uh, ja, det kører så i baggrunden. Ja, vi ved at sætte os ind. Jeg sætter mig i forresten her. Jeg føler, at de er lidt for prominente i mixet her. Kan du ikke lige få dem ned, så, vi, så de blænder dem? Det er fordi, de er så mange. Ja, ja, men, men du skal ja, bare røre ved den knap, du sidder med. Jamen, jeg senere dem lidt ned. Sorry. Mixin ja, mixinerer dem lidt ned. Og så mix mi mixinerer, mixinerer. Det musikken lidt op, måske. Nej, Kom ind. Vi har lige lyttet til... Ej, mi mi mixi, de skal helt ned, så de er knap hørbare. Jeg vil bare lige have, at de var færdige med deres, øh, det, de havde lyst til at sige. Men ja, men nu virker det, det, det så, at vi... <laughs> mixi, de skal ned på det halve niveau det her. De skal helt ned, så vi lige får fokus på musikken, jeg synes, det er godt. Er godt ja, ja, dernede af. Så begynder der at køre. Og så har vi i baggrunden Mark Anestos' Ndaka Rhythm jeg Force. Er så som er jeg, er... jeg har brugt mange filer ja. Det skal være noget mystisk, mørk, kvinnibristisk, percussiv afrikansk musik. Så kan du godt kigge på Mark Enestus' Starca Rhythm Force. Vi er i spøgelseshuset, også, altså. Drengene har lige fået øje på en gargoyle, Det kan godt komme endnu længere ned, Mexi. Det er lidt ligesom at slukke for sådan en film, hvor der er nogen, der er ved at blive slået ihjel. Eller sådan. Program. Vi har nogle kytter, der er i spøgelseshuse på dyrehavsbanken nord på København i en turskøn i Klampenborg. Og så hører vi Mark Anestus and Darker Rhythm Force, men vi har faktisk to telefonlinjer, så du skal ikke holde dig tilbage, kære lytter, hvis du lyst til at indgå i det her... Øh, the more, the merrier. I det her mix, så drej følgende øh, taster. Øh, stik dine øh, tykke pegefinger i drejeskivtelefonen og drej 42. 66 3, 4, <lacht> 4, 4, <lacht> Drenge er ude igen. Er I ud af spøgelseshuset? <laughs> er I ude ude ud af spøgelseshuset igen, venner? Det der kommer her. Ej, der er en, der er blevet hysterisk. Der er en, der er blevet hysterisk. Hvem er blevet hysterisk? Det er Gustaf, han helst blive blevet og Det var for meget for ham. Prøv, prøv at kramme ham og... Øh... Nej, jeg har fået en øl igen. Jeg har ham en øl i holden. og give ham nogle kram og sige hans navn mange gange. Det plejer I hjælp. Han skal have dobbelt shot. Han skal shot. Dreng, Det var så fedt, at I havde lyst til at lige at give os en, et lille touch af dyrehavsparken af spøgelseshuset. Ja, ja det, var altså, spændigt, det var fucking fedt, altså. Jeg håber, jeg har lyst ja. til at tune ind i næste uge, og vi, og vi hører fra jer igen. I virker som en mundt og gruppe af ja, mennesker. Det er meget meget. Vi det vil vi gøre. Helt sikkert, men pas godt på at selv ude på banken og lad være med at bruge alle jeres penge. Altså... Nej, det er bare, vi skal bare... Vi skal nok... Øh, vi sparer pengene. Vi har tur, det turpas. Det er turpas. Det er også... Man kan heller ikke overtrække det. sådan en maestro-kort. Det er meget praktisk. Nej, det er rigtigt. <laughs> øhm... Hils de andre boys, og så... Ja, det er Hey, på lige på er vi Kan I lægge på, eller hvad? kan du lægge på? Jeg kan godt lægge på, det var lidt det bare. På, for fanden. Vi gør. det. Ej, for søndag, altså... Jeg forstår nu, at det program, muligvis også bliver sådan en øh, mini-parlør fremover til tilfældige steder i Danmark, hvor... Det var meget fedt, at det blev spillet på en kro på Dyrehavsbakken, synes jeg. Ja, vi har ligesom samlet nogle lyttere op, der skulle i spøgelseshuset, fordi de var på en kro på Dyrehavsbakken. Hold da op, det her fluepapir, det er altså klistret der nu. hvis du er sådan en form for flue, så kan du klistre med os på 42, 66, 84, Og hvis du er sådan en flue, der hører det som podcast, så kan du faktisk bare lægge en telefonfarmskid. Så spiller vi dem. Du kan sende en sms. Du kan ej, det var sådan nogle ting, jeg altid håbede ville ske med programmet. <laughs> sådan nogle uforudsigelige ting. altså Er det ikke? Ej, man. Jeg elsker uforudsigelige ting. Altså, hvis det, hvis det både er uforudsigeligt og så, og så også lidt trygt samtidig. Ikke? Altså, det, det er det bedste for mig i hvert fald, som de er deprede. Jeg synes, der er noget, der kendetegner alle de lyttere, der har ringet ind i dag. Det er de mænd. <løb> Nå, nej. Piger. Kodenavn pige. Jeg havde det, Nej, det, det men de, bare, de virker bare som nogle fede, åbne mennesker alle sammen. Er det, det ordet drukken, det Du leder efter <løb> mig, <med, så. løb> Nej, det er, det er det bestemt ikke. Her kommer det næsten over. Sly and Robbie! <løb> <løb> Skal jeg have noget power reggae? Nu har vi været på mørk natklub. Så får I denne her live! This is right igennem, men, øh... hallo? Ja, hallo. The Det er bare fordi, uh... De er Bredder lige ud af tis, men øh, Det er Mixi her. Hvem har ringet Nå? ind? Jamen, det er Inger. Hallo? Nå, hej Inger. Hej, hej. Det var mig, der ikke fik det der job på dyrebarken. <laughs> var det dig? <laughs> ja, ja, ja. Det var mig, der Altså jobbet det, som spøgelse. Øh... Ja, ja, det var min jobkonsulent, der sagde, at jeg skulle søge det. Så et så job, der har, andre, men er det var et var job, rigtig... der har været slået op, simpelthen? Han sagde, det var det perfekte job til mig. Øhm, det var hans yndlingsjob til kunstner. Nu er DJ Bred lige Æm... kommet ind ad døren. Jeg, jeg, jeg brief'er ham lige. DJ Bred. Lytter ja. Inger har ringet ind. Lytter Inger har ringet ind. Det var hende, der ikke fik jobbet som spøgelse <laughs> på bakken. <laughs> Hej Inger. Velkommen til DJ Breds program. Ja, tak. Hej. Hej. Kan du fortælle... Du jeg Æ? fortryder nu, jeg fortryder nu. Hvad fortryder at, du? Jeg fortryder, at jeg ikke følte min, min råd. Og hvad var din råd? Det var at blive sødt på Dyreholdsbanken. <laughs> hvad Hva fik dig egentlig til at sige nej dengang? Æ, jeg ville hellere lave keramik. Okay. Og nu fortryder Æh, du? Nu fortryder jeg, det der er ja, det har ikke du... mange penge i. Hvorfor har du skiftet mening? Ja. Det lød vildt sjovt! <laughs> ja, det er så sjovt! <laughs> <laughs> det dejligt, at I været med, men jeg... Øh, jeg har et nyt at ønske. Kan ja. det nu på Hvad har du? Jeg vil gerne ønske... Hvad hedder det nu? Småland med Søren og Jacobsen, fordi jeg er lige kommet til Sverige. Småland! Kender I ikke den? Øh, nej, men, øh, den er fra pladen. Hinke øh, på motorvejen. Tur retur. Nej, den er på... Den er på tur retur. Ah, den okay. røde plade. Danmarks plade. Den har jeg her røde, fundet den. den. Hov, oh, der var lige en lytter, der ringede okay. ind, og, og som vi missede, tror jeg. Eller også lag personen meget hurtigt på. på Ring ind igen. Vi har to lige. telefonlinjer. Ja, øh... Lytter på igen. Øh, vi, vi har to... Vi kan godt have to lyttere igennem en gang. Inger, jeg har det kan være, det var mig, fordi jeg prøvede at ringe uden 0045, men jeg er jo i Sverige, Altså, prøver du at ringe til programmet, mens du er igennem? i på til programmet? <laughs> jeg må ringe to gange til programmet. Altså, <laughs> Inger er jo allerede et spøgelse, så det <laughs> kan jo sagt... ringe <laughs> flere gange. Hvis der, er, gange. Et, hvis der er et sindbillede, lytteren tager med sig fra DJ Breds program i aften, så håber jeg, at det er den situation, hvor man er i, i a kassesystemet man er arbejdssøgende, og man bliver tilbudt jobbet som... Spøgelse. <laughs> øh, og, og man har to telefoner. <laughs> og man har... Ja. er en jobkonsulent. Han sagde også til mig, han havde altså sort limer. Ja, men det skal man også have for at være jobkonsulent. Det, det eneste, der er mere udmagerende, end at være i det system, det er sikkert at arbejde i det. tak fordi du ringede ind, og tak fordi at, at vi kunne få lov at perspektivere til din øh, oplevelse om at blive tilbudt Jamen, det var så lidt Det var så let. Var så let. At have god aften. Tak i lige måde. Hej. Hej. Åh, oh, jeg har sådan lidt lyst til at bare høre noget nice musik, og så lige lade telefonen hvile et øjeblik. Skulle vi ikke prøve det, Mexi? Jo, jeg havde bare lidt dårligt samvittighed over, der var en lytter, der prøvede at komme igennem, men det var måske bare <laughs> Ingers spøgelseshånd, der jeg kom ved til at ringe ind jeg, øh, men jeg kan faktisk ikke følge med, hvad der sker på den her øh, såkaldte smartphone længere. Der står bare en masse ord og tal. Hvis, hvis den ringer, så ringer den, og så tager vi den. Her kommer... Uh. Mega hit. Med Jakub. Ja. What would I do without your smart mouth? going in, and kicking me out. You got my head spinning. No. I can't pin you down. What's going on in your beautiful mind? Come on, your magic on me, so right ride, and I'm so dizzy. Don't know what it means but I'll be yours. All your give Så tror jeg, vi har en lytter igennem. Ja, du har ringet til DJ Breders program, hvem er det? Hallo, hvem er det? Du har ringet til DJ Breders program? Ja, vi er Hippie Mads fra Røvind. Hej, Hi, Hippie Mads. Så får vi lov at høre den stemme. Jeg havde håbet at, at, at, at, sætte, at sætte bademesteren i stævne her på, på badebro. Ja, er det Joshua? Jasha? Ja, det er Joshua. Men så altså, kender I to hinanden, eller hvad? Ja, ja. Vi er med i samme badeklub, så det vil være oplagt at jo sådan en... en hvor kan man være i et konkurrence. Men, men nu er han her ikke, så nu tænker jeg bare, at jeg vil jer en, en live nøgn Hvis I havde lyst til det i ja, Så læg telefonen op på badebroen og springe i, og så kører vi det lidt lavt i baggrunden. <laughs> Ja, det lyder dejligt. Det er vores ja. anden reportage det ja, er så dejligt. <laughs> Godt tænkt, Mads. Tak skal du have. Ja, ja, ja, jeg vil gerne høre hipstonet lege. Du vil gerne høre Er det med Shakira? Ja, ja, fordi, ja. Det var egentlig, fordi jeg troede, jeg ringede til det der hit fra 0'erne, og der kunne jeg kun finde Shakira, der var noget ved at høre, ikke. Du er, ja... Altså, det største hit fra nulerne simpelthen. Eller det bedste, hit, det bedste hit fra nulerne simpelthen, er Shakira. Ja, det tænker hmm. det tænker jeg. Jeg er, uen, jeg, jeg, jeg er ikke uenig, jeg er ikke Det mere kærligt, end kill all hippies. Det påverkerede mig ligesom, at jeg et roligt menneske. Jeg, jeg ønskede kill all hippies, og det, det kunne jeg ikke lide. Nej, det, det bruger vi ikke her i dit, det brædighedsprogram, men hips, vi, vi får, vi får, vi får hips over hippies. hips before hippies. Mads, jeg foreslår, at du lægger din øh, såkaldte smartphone på badebroen, og springer i, og siger de lyde, du nogle gange laver, når du, når du bader? Og så kører vi yeah, okay. lidt Jack her i baggrunden, fordi det er et musikprogram, det her. Det er jo. vi hopper lige. Yeah. Jeg være Mas, det. er lidt svært at høre, hvad du siger. Er du op i vandet igen allerede? Ja, ja. Yasha var her ikke. Så, så det er en kort omgang i dag. Bader du længere tid, når Yasha er der? Ja. Og han, det er hyggeligt. Ja, det følger. du godt lide at kigge på hans mask ud en Nej. Det er, fordi han er IS-svømmer. Og han skal svømme langt. Altså, det, er det det samme som en vinterbader? Nej, isvømning er, når der er is for vandet når man oh. but, but but okay. vømmer. Men det er okay, Det er man, man god so under tak en... lige måde, Mas. Vi <laughs> det. Det håber jeg. <laughs> Take it <easy>. Give <laughs> Give jeg I lose I'm winning give you all of me Yeah You give all of you girl I give you me Yeah all of me Det er, jeg må sige, øh, det er faktisk en drøm, der går i opfyldelse for mig i dag, fordi jeg har altid drømt om at have sådan et kaotisk ring-ind-program, hvor alle mulige mennesker ringede ind og var på bakken. Og, og, og nu er det sket. Altså, nu er det bare fucking folk er derude, og de er så mundre og kaotiske, og de er og de Altså, er der, der er både et spøgelse, en keramiker, eller en keramiker would have been spøgelse. Og så en bademester og en hippie og en øh, pedel, nej, hvad hedder det, visevært, der har kontaktet oh, programmet. Det, ja. det, er, det er lige sådan en ret bred palet. Det er altså det, vi går efter, venner. Og så en, der står og laver pasta putineske. Det er så meget det, vi går efter. Og vi går også efter ligesom, at tage den her uh, buket af stemmer, af lytterstemmer, og så skabe en balance, hvor vi også lige får tid til at høre noget fucking nice musik, ikke? Og til alle jer, der har sendt nogle sms'er ind med forslag til numre, det er læst, det er husket, det kommer med i de næste programmer. Så stay tuned, der vil komme, øh, ja, det er en stor gave at være radiovært når, når lytterne smider deres yndlingsnummer på banen i en sms. Øh, det er godt, vi sender hver uge, va? Vi sender hver uge, vi er tilbage, så keep it, keep it coming, venner. Øhm. Hvis dine venner ser forvirret ud i hovedet, når du øh, siger at du godt kan lide episk disco rock, så kan du bare sætte denne her på, altså, fordi øh, det her, det er episk disco rock, og det er et hit, hit, hit, hit, og det er derfor vi spiller det, der program, der er sommer. Jeg er en på én gang. Vi sætter dem begge to igennem nu. Helt sikkert. Velkommen, venner. I har ringet til de der brødheds brevkasse. Ej, så kommer Jeppe fra Sjællandsøjet. Hvem har vi med fra Sjællandsøjet? Jeppe. Jeppe fra Sjællandsøjet. Og hvem har vi ellers med? Jamen, øh, lige nu, er det bare mig og en havspæleal på vej i Vildmarksbadet. Hallo? Du har en... hvem har vi med der, der siger hello? hallo? Hallo? De, det er Jeppe fra Sjællandsøjet. Øh øh, øh... øh... Men <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jeg tror ikke, kan de to Der, der høre er hinanden. to lytter igennem, som jeg håber kan høre hinanden, men øh, det ved jeg faktisk ja. ikke. Kan vi spille noget bra musik? Tak. Ta oh, der er en svensk lytter, lytter igennem, der siger, at vi spiller bra musik. Okay, vi tager dem lige <laughs> en ad gang. gangen. Uh, lad os tage vores ven fra Sverige først. Uh, kære, hvad hva hedder du? Uh, ja, Donald Sommer. Hvad fanden er I det? i dag? Sommer. Har du ikke hørt om hende? Jo, tyvær. Hun er jo 19 år gammel i dag. Det er noget helt hot nyt stof, der kommer fra øh, Amerika. Ja. Ja, der lytter ja, det, igennem fra Sverige, ja. der ikke kan lytte noget sommer. Kan fra noget Så skal du hjælpe os med at spille noget for finjald. Øh... Ja, skal vi sove? Du... Ja, lige agtig Så har vi en der på vej i friluftsbaden. Med en M Vi elsker det. Der er ikke noget bedre, og så er noget god musik, så gør det. <laughs> <Eminem>. <laughs> M o n u M e Numenon! Eminem er ikke fra Finland. Desværre. Det okay. er jo Numenon. M og Numenon! M og... Jeg for faren han er fra Finland. M og... det for mig, min svenske ven. M M A nu Numinen. Ja. Og så, hvad hedder den sang, du gerne vil høre med Emma Numinem? Du kan næsten uh, gummibold. Gummibold. Ah! Ja. Der er nogle robotter, der hjulper mig med at finde den sang. Okay, tak for det. Den skal ja. helt klart lige sørge for at blive spillet for dig. Ja, så det er, det er, så det er nej, nej, nej, nej, nej. Det ser ja. så... For oh, kæft, det ser ud. Oh, det ud. Ja, tak. Den skal vi høre lige bagefter. Det ser fandme weird ud. Yeah. <laughs> så har vi en ven, der på vej i friluftfladet. Vi har stadig en lytter med. Præcis. Nu er det dig. Tal! Tal, min ven! TAL! Som du aldrig har talt Ej. før. TAL! Tro, tro, trofast lytter simpelthen øh, bare øh, så glad. E hvad sker der, du er på vej siger. ud? At er, er alle på vej ud og bade? Er det, altså, du er på vej i friluftsbadet, var det det, du sagde? Vild, vildmarksbadet. Det er tændt op af brænding. Så øh, der står man og køler sig ned med kolde øh, pilsner, imens at man øh, tænder op på varmen. Åh, oh, det lyder som opskriften på en episk forkølelse, det der. Nu hørte vi jo op i vi at de er på vej i det kolde bad. Her har vi det varme bad. Oh, hvor skal man hen, hvis man vil det her vildmarksbad? Jamen, øh, bare kom til Schallerens øje, så vinker vi dig ind på vejen. Åh, oh, fanden da. Det lyder godt. Hvad er dit navn? Jeppe. Jeppe. Jeppe, jeg ønsker dig en god tur i Vilmarksbadet, og hvis det er sådan, at du tænker, at vores lytter kunne godt at høre, hvordan det lyder, når du er i Vilmarksbadet, så behøver du bare lægge din telefon der på bassinkanten, og så har vi der lægt kørende der i baggrund, mens du sidder og... Og godt at der er der i Vildmarktsbadet. Hvad skal du lave op i altså, er du? Jamen jeg tænker, vi skal, vi skal drikke en øl med ham. Og øh, egentlig er ikke rigtig varmt nok endnu. Så øh, det eneste, de kan få, det er egentlig bare lige, hvordan det lyder at drikke en øl. Og det lyder sådan her. Ah. Jeppe, det fandt mig i orden. Tak fordi du ringede. Jeg håber på at høre fra dig igen. Lige med. Hej hej. Her kommer MA nominem som øh, vores lytter fra Sverige ønskede. Som en gummibold kommer, kommer jeg tilbaks til dig Som en boll kommer jeg tilbaks til dig Som en boll kommer jeg til dig Ja, Jeg er en gummibold, og du volder med mig, som du vil. Bumti, bam til bam -ti -ti -ti Låt en gummibold rære. det var du gjort med dig. Bumti, bumti. til bumti. -bum -ti -bum -ti -bum -ti ja. Borde säga nej, når jeg ved du nærmer mig Men som en gummibål kommer jeg tilbage til dig Som en ball kommer jeg till til dig Jeg har hørt fra dig Jeg har kjænt til og med gjort slut Men så kærer du mig så er det som forud at som en gummiboll kommer jeg tilbage til dig Som en boll kommer jeg tilbage til dig Jeg borde sæga nej Nær jeg ved, du men mig med som en gummiboll Kommer jeg tilbaks til dig Som en boll kommer jeg tilbaks til dig Som en boll kommer jeg tilbaks til dig <laughs> Bolla, bolla med min kærligh Bolla, bolla med min kærligh Åh, oh, ja, en gummiboll, en liten leksak i din hand Bum -tje, bum -tje, blot en gummiball som du leker med blot i bland. Og sedan tar mig i din fam så viskar du en anden mens nammens som en gummiball kommer jeg tilbage til dig. Som en ball kommer jeg tilbage til dig. Som en ball kommer jeg tilbage til dig. Er <tryk> nu som en gummiball kommer man tilbage til dig. For pladen kører hun til Sverige, Hvad med, der sker der, woo! Stinus fra Sverige der bedre kunne lide den derne Sommer. Ah. Jeg synes det er mere tægt mellem de to. Nice! We're Ud til alle de lyttere der er på vej ud af bad! President President of the United States of America. Ja, det så, så du helt fine, Mick. Gør det? Det lyder meget som dem. Dem kunne jeg godt lide, dengang jeg var teenager og stod på skateboarden. Nu skal du ikke lægge afstand til den musik, vi spiller her. Det, det gør jeg heller ikke. Jeg siger, at jeg godt kan lide den. Jeg vil gerne sende en hilsen til vores anden mixenør. Mixi V! som har introduceret mig for det her nummer, med Fu Manchu, Snake Band Ja, det er dem. Det er også skittermusik Ja, men det er også sådan lidt... nogle der... har på Black Sabbath i studiepladsen, altså. det Det er Black Sabbath bare med omvendt kasket, jo? Så du lytter til de der bredes program, om 7 minutter, så er der en udsætter igen at de der bredes program fundet på P6. Og så håber jeg på at høre fra dig. Til lidt. så er der... Så er der igen åbent, at en er klar. Men de sidste 6 minutter vil ikke gå for tørt! Der er alt muligt godt tilbage! Ah! Oh! Ah. Hvad skal man så gøre? Vi kan jo altid høre noget... Can't heave... Kind of Satificeret... Ægte musik. Every organism That I can hear and see Jeg vil så sige fra uh, Jeppe, der er der på vej i ødemarktsmadet, uh, Han er Han er hos dig om 19 minutter, uh, så jeg må lige få en ny uh, rato <laughs> Deal with it, okay. Tak til de lyttere, der har ringet og skrevet ind i dag. Til de der program. Vi er tilbage næste uge. Vi er et fluepapir. Vi er en tom bihul på f 6 Vi bliver ligesom mennesker. Vi bliver meget nemt for kølet. Og indtil da var jeg bare bede om at huske på, at tale er sølv, men tavshed er...